És dimecres 27 de maig i a l'informatiu de Ràdio Palafrugell us explicarem que s'anola la cantada de veneres de Calella de Palafrugell prevista pel 4 de juliol. Escoltarem com Joan Vigues ho avançava ahir en el ple de l'Ajuntament de Palafrugell. També escoltarem les paraules més destacades d'Ada Polido que demà a la tarda Donarà les claus per reactivar les vendes. Serà la protagonista del webinar que organitza l'IPEP demà a les 3 de la tarda i que ha passat per la sintonia de Ràdio Palafrugell durant aquest matí. La informació comarcal ens portarà a explicar la represa de l'activitat de consultes externes i els quiròfans de l'Hospital de Palamós. També us explicarem que els serveis de salut integrats de baix Empordà només han detectat quatre positius per coronavirus en cinc dies a tota la comarca, mentre que a la residència Palafrugell Gent Gran, en aquest mateix període, hi ha hagut una nova defunció que eleva a 34 les víctimes per Covid. Música També us recordarem, encara amb informacions de caràcter breu, que el mercat setmanal de Palafrugell tornarà a tenir les parades de roba a partir de d'aquest diumenge 31 de maig. Ho farà, però, amb una reubicació de les parades. I acabarem aquest informatiu de Ràdio Palafrugell d'avui dimecres parlant del moviment solidari que Calonja Covid-19 que reparteix material d'autoprotecció cada dimecres al carrer Cavallers. Iniciem aquest informatiu de Ràdio Palafrugell d'avui dimecres 27 de maig i ho farem amb el punt més destacat que va sortir ahir en la sessió plenària que es va celebrar a l'Ajuntament de Palafrugell i que va poder seguir íntegrament per aquesta sintonia i va ser una, un tema del qual no estava a l'ordre del dia i el qual doncs, va agafar per sorpresa a molts, eh, un servidor inclòs, I ja és el fet que Joan Vigues, primer tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Palafrugell i regidor de Promoció Econòmica, va anunciar durant la sessió plenària, abans del torn de pregs i preguntes, que l'Institut de Promoció Econòmica de Palafrugell havia decidit anul·lar la cantada de veneres de Calella de Palafrugell. Les dificultats per la gran quantitat de persones que s'hi conjuntament amb altres aspectes que a continuació us detallarem ha fet prendre aquesta decisió a l'IPEP i també a l'Ajuntament de Palafrugell. Així doncs, la crisi de la Covid-19 també s'emporta per endavant l'esdeveniment que dona el tret de sortida de l'estiu a la Costa Brava. La cantada d'Avaneres de Calella de Palafrugell, que enguany celebrava la 53a edició, no es podrà fer. Joan Vigues, primer tinent d'alcalde i regidor de l'IPEP, com dèiem, ho avançava així en el ple celebrat ahir al vespre. Bé, estàvem parlant de diversos, que havia diversos, diversos temes que no n'hi ha cap que descartin els altres, però tots quatre sumats, o quatre o cinc, però el tema de concentració de gent la, a, a, a Calella de Palaforgell es concentra en aquella, aquell dia 25.000-30.000 persones. L'any passat eh, hi va haver un puntatge de la gent que hi havia. Eh, això ens impedia doncs, poder posar pantalles a, a, a plages amb altres plages, Uh, després hi havia una capacitat d'aforament, la capacitat d'aforament es limitava de 1.600 per persones, ara en aquest moment estaria limitat a 800, sense ser molt segur que encara fóssim 800, això limitava la capacitat de veta de d'entrades, amb la qual mimbaven els ingressos. Després, un tema de patrocinadors uh, i de subvencions de, de, de, de, que se'ns donaven, la Generalitat hi havia una línia que nosaltres ens havíem acollit cada any de 15.000 euros i aquest any no s'ha obert ni la línia i patrocinadors, algun patrocinador que ens havia dit que estava la quantitat eh, estava encara subíndice no estava segura i a part tema de TV3 tv eh, bé, eh, sembla que la cantada dues hores i quartes es anar a muntar una, una estructura en allà i prou, però TV3 desplaça durant aquella setmana molta gent per muntar la cantada de vereres, el TV3, evidentment, té uns sindicats, té, té un comitè d'empresa, i ha unes restriccions de desplaçament, no sabem si la fase 3 doncs, encara arribarà a Barcelona el 22, arribarà el 29, quan arribarà el 4 és la setmana següent d'aquest 29, i TV3 no assegurava tampoc doncs, que pogués donar la, la captada, perquè hi havia unes restriccions tècniques de desplaçament de gent. El qual bé, ens hem de, de... L'evidència era que se'ns anaven tancant molt les portes, hem aguantat Uh, molt fins al final, hem fet moltes propostes. Puc dir, i em sembla que, que, que puc dir-ho amb, amb coneixement, doncs que alguna cosa farem el dia 4 de juliol, alguna cosa hi haurà el dia 4 de juliol, uh, a televisió, a no televisió, uh, uh, alguna cosa hi haurà. No puc ser més explícit, no estem negociant que... D'alguna manera o una altra, eh, si sí, aquest any doncs, les circumstàncies excepcionals doncs impedeixen una cantada, que sí que tinguem alguna cosa que faci referència a Calella, a les Avaneres, a Palafrugell, d'alguna manera o no tindrem un espai de dues hores i quart d'avaneres, una darrere l'altra, però potser tindrem alguna altra cosa més que, ara en aquest moment, de la mateixa manera que us puc dir que sortirà un comunicat dient que no hi ha cantada, doncs possiblement en el mateix comunicat sortirà que hi haurà alguna cosa més. Per tant, són quatre els principals factors que han portat a prendre aquesta decisió. Com, ha, com heu pogut escoltar de les paraules de Joan Vigues, d'una banda, la gran concentració de gent que s'acumula any rere any per seguir la cantada pels carrers de Calella de Palà-Frugell, prop de 30.000 persones. També el fet que la capacitat del recinte passaria de les 1.500 persones habitual a les 800 i, per tant, això suposaria menys ingressos i lligat amb aquests ingressos també hi ha un tercer factor que és el fet que hi havia diversos patrocinadors que no havien confirmat el seu suport a l'esdeveniment així com la desaparició d'una subvenció per import de 15.000 euros que atorgava any rere any la Generalitat de Catalunya i la qual aquest any doncs, semblava que no es podria acollir l'Institut de Promoció Econòmica. I per últim, un altre factor que ha acabat de decantar la balança per anul·lar la cantada de veneres de Calella de Palafrugell ha estat que Televisió de Catalunya no garantia poder retransmetre tot l'esdeveniment per la infraestructura que això suposa. No obstant això, malgrat aquesta anul·lació que va avançar ahir Joan Vigues, també el propi regidor deixava la porta oberta a fer alguna cosa a Calella, tot i que encara no se sap en quin format. En els propers dies doncs, posarem més el focus en aquest fet, un fet doncs, excepcional, com també ho van ser i jo ho vam comentar en el seu moment, l'anul·lació per primera vegada de les festes de primavera. Per tant, doncs, el coronavirus que ha deixat sense els dos esdeveniments més representatius del nostre municipi el primer, les festes de primavera que havien de tenir lloc precisament aquest proper cap de setmana i després la cantada de veneres de Calera de Palau-Frugell que s'havia de celebrar el proper 4 de juliol Seguim amb informacions relacionades amb el nostre municipi no obstant això Canviem radicalment de tema i és que us explicarem a continuació que l'Espai Empresa de l'Institut de Promoció Econòmica de Palafrugell ha organitzat per demà dijous a les 3 de la tarda una nova conferència. En aquesta ocasió, aquesta estarà enfocada en com reactivar les vendes després de la Covid-19. La conferenciant serà Ada Polidó, experta en màrqueting i que heu pogut escoltar a la sintonia de Ràdio Palafrugell en aquest matí la qual ens ha avançat alguns aspectes dels que tractarà en aquest webinar. En aquest sentit, primer de tot, destacava en aquesta sintonia que la part positiva de l'actual situació a nivell empresarial és que és una oportunitat per reflexionar. Intentaré que sigui un punt d'inflexió que ens porti aquesta reflexió, no? Sobretot per com, com puguin revisar eh, com el seu negoci està enfocat, no? Què vull dir? Fins ara hem anat fent les coses i quan les coses van bé o més o més bé s'agafa una certa inèrcia. Mm -hmm. Amb una disrupció com la que hem viscut, eh, l'oportunitat radica sobretot en, en poder revisar eh, si aquesta inèrcia perdura, si no perdura, si hi haurà canvis i dintre de tot això doncs, eh, establir el valor que veníem aportant als nostres clients encara persisteix. Mm -hmm. Perquè si no és així eh, ja ho tindrem fotut per reactivar les vendes no? si no estem aportant valor. Mm -hmm. Per tant, aquest és el punt eh, clau d'entrada, no? la, la, la reflexió o punt d'inflexió més eh, complicat, no? perquè al final jo puc eh, acompanyar però és un acte molt personal no? de cada eh, comerciant. Per tant, aquesta reflexió ha de servir per analitzar si s'està aportant valor als clients. Tanmateix, un altre aspecte sobre el que posarà la mirada és el fet que cal avançar-se a com reaccionarà el consumidor. En aquest sentit, ha descartat doncs, el fet d'adaptar-se, ja que això significa anar a remolc. Per això, ha de Polidor ha parlat que cada comerç, cada negoci, ha de crear el canvi i de la mà del consumidor. Eh, els canvis en realment ningú els pot dir. I aquests dies han sortit molts gurus vaticinant eh, tots aquests canvis. Soc més del pare que els canvis els creem nosaltres i el que crec el canvi que sí que puc retratar, que per mi eh, és important, pel comerciant, que és un negoci que toca el seu client, que toca, vull dir que el té present, pot no veure- físicament, però el té, no sap, el seu nom, el seu cognom, pot saber moltes coses d'ell, Lo important és que el creïn junts. Per tant, un moment, i em poso una mica cursi, ja veureu els que els dijous estigueu, que a vegades m'agafen el punt així una mica eh, que lligu molt amb les emocions, però crec que és molt important, és el moment d'establir una relació que ens permeti crear aquest canvi junts, que li puguem preguntar al client què necessites en aquest moment que no t'estigui oferint i que t'agradaria que t'oferís i que seria útil. D'altra banda, Polido ha avançat que una de les claus de cara als propers mesos i també anys és que les botigues i comerços creïn experiències per als seus consumidors. Les botigues, els negocis, els comerços seran espais eh, experiencials mm -hmm. i allà és on ens hem d'avançar, perquè realment eh, les experiències Eh, son, porten a, a emocions concretes i això és el que fa que tu recordis una musea que fa que recordis un, un comerç concret o una marca i quan tu recordes la recomanes i tornes tu mateix la desitges, l'arribes a necessitar Per tant, un consell que ha deixat de polir en aquesta sintonia és apel·lar els sentiments i que, com ha exemplificat l'experta en màrqueting, es pot portar a tots els sectors. En aquest sentit, ha posat, per exemple, com es podria traslladar a una fruiteria. Doncs avui en dia hi ha moltes eh, famílies eh, joves, amb fills eh, petits, que, que es senten eh, malament perquè no poden oferir una cuina més, eh, no més saludable, per culpa de, del temps, no? Si a mi la fruiteria del meu barri és capaç de preparar-me una cistella personalitzada via eh, WhatsApp, eh, via comunicant-se amb mi directament i jo només la tinc que recollir i amb això jo garantit que encara que sigui a les 8 abans de tancar el negoci, tinc la meva cistella preparada i durant tota una setmana eh, doncs la meva família tindrà fruita i verdura fresca jo com a eh, no, cap de família, o sigui el pare o la mare, aquest negoci m'haurà ajudat a sentir-me millor com a, com a pare o mare. D'aquesta manera, amb, aquest, amb aquesta apel·lació als sentiments, es pot establir una relació amb el consumidor, fet que afavorirà la fidelitat d'aquest. En aquesta línia, doncs, de Polidó, com va fer la setmana passada Ima Puig, també en aquesta sintonia, doncs reclama els sentiments com una de les claus per connectar amb els clients. Amb la de Pulido també hem parlat d'altres possibles oportunitats que poden sorgir arran de la situació que s'ha viscut. No obstant això, el més important, com hem anat remarcant, és crear aquest canvi de la mà del consumidor. A la web de l'IPEP, us podeu inscriure a aquesta conferència a ipep.cat i, d'altra banda, si voleu tornar a escoltar l'entrevista íntegra o si no ho heu pogut fer, doncs a la nostra pàgina web, a l'apartat de notícies, trobareu aquesta conversa amb Ada Polido. I seguim a Ràdio Palafrugell en aquest informatiu d'avui dimecres. Moment ara per a la informació comarcal destacada de les darreres hores per explicar-vos que l'Hospital de Palamós s'està preparant pel retorn progressiu de les activitats de consultes externes i de quiròfan que es podran reprendre a partir de l'1 de juny. A partir doncs, de la setmana vinent es realitzaran les visites no urgents que s'havien deixat de fer en els darrers dos mesos. Per això, en les darreres setmanes, els diferents serveis han revisat les visites pendents i seguint criteris clínics es tornaran a citar. Aquestes cites podran ser presencials o bé telefòniques. Si sí, en aquest sentit, des dels Serveis de Salut Integrats vaja Empordà, recorden que si es tenia una cita o prova pendent i encara no se us ha avisat, també podeu trucar al 972 60 92 22 o bé escriure a citaprevia arroba A partir d'avui, 27 de maig, d'altra banda, es permetrà un acompanyant per als pacients ingressats a la tercera i a la cinquena planta i per als pacients que acudeixin a urgències que l'acompanyant sigui sempre la mateixa persona, eviti entrades i sortides de l'habitació, porti sempre la mascareta quirúrgica i mantingui una bona higiene de mans. A la quarta planta, però, des dels serveis de salut integrats Vaja por expliquen que encara no es permeten acompanyants. Al centre expliquen, a més a més, en aquest comunicat que s'ha preparat per a complir totes les mesures de seguretat per a tothom. Per això s'han senyalitzat totes les entrades, s'ha establert un circuit d'entrada i sortida, s'ha reduït la capacitat de les sales d'espera i s'ha muntat un punt d'informació que vetlla per a la correcta higiene de mans i l'ús obligatori de la mascareta. Tots els usuaris amb una nova visita programada rebran un recordatori de visita dos dies abans a través de l'aplicació del CIBE o per SMS que incorporarà les recomanacions de seguretat que també s'especifiquen. És a dir, que s'ha d'anar puntual a la visita, es recomana venir sense acompanyant, tot i que si se'n necessita es podrà venir acompanyat només d'una persona. També que s'ha que Tan a l'entrada com al sortir del centre s'ha de rentar les mans i que s'ha d'utilitzar sempre la mascareta quirúrgica, com hem dit, i que s'ha de respectar la distància de seguretat i les indicacions que es trobaran al centre. Cal tenir en compte, per últim, que l'accés a l'hospital és per la segona planta, el carrer Pompeu Fabra, i que si es presenten símptomes de febre, tos, malestar general, cal trucar per reprogramar la visita. El seguiment i vigilància dels símptomes es pot realitzar, també recorden, a través de l'app covid 19 cat Tornarem ara cap a casa nostra i ho farem per continuar parlant, però, dels serveis de salut integrats a baix a Empordà i és que, com cada dimarts i cada dijous, ahir vam rebre l'actualització dels casos de coronavirus a la nostra comarca. L'aspecte positiu és que el Baix Empordà segueix la tendència general de tot el país i els serveis de salut integrats del Baix Empordà només han detectat 4 casos nou de Covid en cinc dies. Dijous passat us explicaven que en total s'havien detectat 512 casos. En la darrera actualització són 516 els positius confirmats des de l'inici de la pandèmia. L'estabilització de la incidència de la Covid-19 porta bones notícies per a l'Hospital de Palamós i és que ahir, 26 de maig, només hi havia 4 casos confirmats i 11 pendents de resultats. A més, un total de 133 pacients ingressats al centre hospitalari han estat donats d'alta des de l'inici del coronavirus. Durant aquest període hi ha hagut 20 morts. Respecte als professionals de totes les empreses que gestiona el CIBE, són actualment 26 els positius, dos dels, dels quals estan ingressats a l'hospital. Tanmateix, hi ha 5 treballadors aïllats pendents de resultats. Si posem la mirada cap a casa nostra, en els darrers 5 dies a la residència Palafrugell-Gent Gran s'ha produït una nova mort i una nova persona que ha superat el virus. Per tant, des de l'inici de la Covid-19 han tingut lloc a la residència Palafrugell-Gent Gran 34 morts i 37 altes hospitalàries. D'altra banda, continua 29 pacients ingressats a la segona planta amb coronavirus i, a més, en aquests darrers dies s'han fet la prova 8 pacients que presentaven símptomes, 8 residents que estan pendents de rebre els resultats. Per tant, doncs, aquesta tendència a la baixa que s'havia viscut també a la residència Palafrugell-Gent Gran, sembla que s'ha estancat una miqueta. Portem una setmana doncs, amb aquesta desena de pacients ingressats confirmats per coronavirus i si bé feia dues setmanes que no hi havia cap eh, resident pendent de resultat eh, dimarts, ahir dimarts ens informaven que hi ha 8 pacients que estan pendents de rebre aquests resultats esperarem doncs, a, dijous, a demà dijous a rebre la nova actualització per saber si ja se saben el resultat d'aquests 8 pacients i si s'ha confirmat o no que tenen coronavirus de moment però en aquests més de dos mesos de pandèmia, a Palafrugell, gent gran, s'han produït 34 morts, 37 altes, que significa que 37 persones han superat la malaltia i, de moment, hi ha 9 pacients ingressats i 8 que esperen resultats. I continuem amb una informació breu relacionada amb el nostre municipi i, en aquest cas, canviarem radicalment de tema per parlar que tornen a partir d'aquest diumenge 31 de maig totes les parades al mercat setmanal de Palafrugill. Des que es va dictar l'estat d'alarma el passat 14 de març, al mercat setmanal, recordem, només hi assistien les parades d'alimentació per ser un producte de primera necessitat. A partir, però, d'aquest diumenge 31 de maig, com us deien, tornaran totes les parades habituals del mercat setmanal de Palafrugill. Un cop entrats, a la fase 1 del desconfinament, on es permet anar a comprar a mercats no sedentaris, les àrees implicades de l'Ajuntament de Palafrugell han treballat per reubicar les parades que formen part d'aquest mercat setmanal de tal manera que compleixin amb les mesures de distanciament físic. Per tant, s'ha hagut d'ampliar la zona que ocupa habitualment aquest mercat i s'ha estipulat que les parades només ocupin un costat del carrer quedant distribuïdes de la següent manera. Es mantenen les parades d'alimentació a la zona del carrer dels Valls i per baixa del carrer de Pi i Margall fins a arribar a l'alçada del carrer de Bagú. A més, com a novetat, s'amplia també aquesta zona d'alimentació a la plaça d'Armengarda. Tanmateix, es conserven les parades no alimentàries del segon tram del carrer Pi i Margall fins a la plaça de les Llevadores, incloent-hi aquesta plaça. En aquest sentit, hi, ha, hi haurà nous emplaçaments per a algunes de les parades i aquesta serà la plaça de Can Mario, del carrer de Tallers i el carrer de les Torretes. D'altra banda, durant aquest primer cap de setmana, la policia local de Palafrugell farà un reforç especial a les noves ubicacions de parades. L'objectiu és el de gestionar el millor possible aquest canvi i que la jornada es desenvolupi amb total normalitat. Així doncs, aquest diumenge, 31 de maig, tornen totes les parades al mercat setmanal de Palafrugell, un espai referència a tota la comarca que aglutina una vuitantena de parades de diversa tipologia. S'hi poden trobar marxants de la fruita i verdura fins a roba, complements o paraments de la l'allar, entre d'altres. I ara sí, arribem al final d'aquest informatiu de Ràdio Palafrugell amb la darrera de les informacions i que ens portarà a parlar de una activitat solidària que té lloc a Palafrugell des de l'inici de la pandèmia. De fet, és una activitat solidària que té lloc a tota la comarca, nosaltres però ens centrarem amb en el nostre municipi i saludarem un dia més a la Laura Kama per parlar de la donació de mascaretes i també altres materials d'autoprotecció que s'estan fent des del moviment solidari Calonja Covid-19. Bon dia, Laura. Hola, bon dia. Doncs la Laura que forma part d'aquest moviment solidari que alonja Covid-19 i que ja n'hem parlat d'altres ocasions i en aquest, en aquest cas doncs, comentarem, Laura, que cada dimecres aquelles persones que ho vulguin doncs, poden passar a recollir la seva mascareta per un local que heu habilitat, oi? Sí, hem, ens han deixat un local al carrer Cavallers, al costat de la botiga Bitxos, que ho està davant de Campalè, Mm -hmm. on era abans la Joliaria GIC de tota la vida. Doncs els dimecres de 10 a 12 i de 6 a 8 al vespre tindrem el local perquè qualsevol persona, sigui persona normal com alguna empresa, eh, puguin eh, venir a buscar les mascaretes. Les mm -hmm. per... mascaretes estan de gent normal pel carrer, Després hi ha unes mascaretes que tenen molta més protecció per la gent que està més cara al públic, cambrers, dependentes, uh, barqueries, etc. Mal. Mascaretes de nens, pantalles, protectores i bates impermeables. No ho sé, mm. algú qui, uh, quiro-massagistes, carreteries, uh, metges... Mm -hmm. Tot aquest material eh, doncs es pot passar a recollir en, en, en, aquest carrer, eh, en aquest local del carrer Cavallers, com ens has comentat, i tot forma part d'aquest moviment solidari. Per tant, eh, entenc que, que és material que, que doneu, oi? que oi? És material gratuït, uh, hi ha unes gordioles per si la gent vol col·laborar, perquè hi ha alguns gastos encara pendents de pagar, sort que la gent ens ho deixa pagar. Així de mica en mica, però si hi ha unes cordiales solidàries i l'únic col·laborar, benvingut. Però el material en si es regala, sempre s'ha regalat. El que ara tindrem és l'opció, el servei de personalització. Per, I això sí que es paga perquè s'encarrega amb en una empresa, o fan ells d'això, però si sí, hi ha gent, empreses així, que volen posar el nom a la mascareta de, de quina empresa són i tal... Pues també tindrem aquest servei de personalització. Com hem vist en, en altres disciplines, no? ve el cap doncs, el cas d'alguns de, equips de futbol que, que han fet eh, les seves mascaretes també personalitzades. Al final de tot se'n pot treure profit. En aquest cas estem parlant d'aquest moviment solidari que doncs, va iniciar-se res arran de, de, de l'emergència del coronavirus. No sé si en aquests uh, més de dos mesos ja he perdut el compte de quantes, de quantes mascaretes, de quantes uh, i altres materials de protecció heu, heu acabat donant. A veure, mascaretes, que és el que més controlem, han portat més de 25.000 a la població de Palafrugell, eh? Uh -huh. Vull que és una borrada. Com aquí diuen, hi ha una per cada habitant de Palafrugell i encara en sobren. Bates confeccionades a Palafuger i ha d'haver-n'hi unes 300 perquè m'està proveir al Consell Comarcal a les que són assistents domiciliàries. Mm. Després portem això unes 300 bates. Pantalla sí que no t'ho però mm -hmm. 400, 500, mm -hmm. no sé. Al final... Eh... Doncs fer aquesta passa i anar més enllà de les mascaretes és també doncs, per, per assistir no? a, a, al fet d'aquestes doncs, persones, d'aquests comerços, d'aquests establiments que ara tornen a reobrir i volen fer-ho amb les màximes garanties. No? Suposo que eh, s'han acostat a vosaltres o, o us han preguntat molts eh, comerciants, no? Mol, molts establiments eh, per per poder adquirir aquest producte, que poder, doncs, d'altra manera, és més complicat eh, de, de, que, de que el tinguin. Sí, a veure, nosaltres hem dissenyat una línia específicament amb impereris, que és la gent que està a cara al públic, que està molt més exposada com qualsevol persona que va al carrer i va a comprar, i es poden dirigir nosaltres, ens demanen quantes en necessiten, els hi guardem, si estan de personalitat es fan personalitzar i se'ls hi entrega. És tot allò de les mascaretes tot aquest tema de protecció a la població de Palafugin és gratuït mm. simplement ens han de contactar i comentar-nos escolta, no necessitem tantes, són tant i ja està doncs, eh... mentre tinguem materials seguirem confeccionant també ara ja comença a haver-hi molta empresa que de vent, ho fabriquen després, bueno, nosaltres seguim, però Volem 15 dies, tres setmanes, no gaire més. Mm -hmm. la, la veritat és que sí, cada vegada se'n venen o se'n veuen més no? de mascaretes en, en altres establiments, fins i tot a, a, a supermercats. N He vist també que ja ja se'n venen i, per tant, cada vegada és més fàcil que la gent en pugui tenir accés, no obstant això, doncs, si voleu eh, passar doncs, pel carrer Cavallers, el número 9, els dimecres, avui, de 10 a 12 o de 6 a 8 de la tarda, doncs podeu també tenir la vostra mascareta si... o si necessiteu també, doncs, aquestes pantalles protectores i bates impermeables avui. Una vegada més ho hem comentat amb la Laura Cama, amb la qual, doncs, agraïm que ens hagi la nostra trucada i res, eh, doncs... Eh... Donar-li les felicitacions a, a, a tu, però que ho facis extensiu a totes les persones que treballen aquí a Palafrugell i a tota la comarca que la vagin portar per aquest moviment solidari perquè doncs, des de fa dos mesos tothom, quan sobretot, n'hi no, havia més demanda, Uh, doncs, uh, poguessin tenir les seves mascaretes. Ara, fa uns dies, en parlàvem amb una de les farmàcies de casa nostra i ens comentava que al principi, si no hagués estat pels voluntaris, ells haurien d'haver treballat de cara al públic sense, sense les mascaretes. Per tant, uh, en el seu moment, uh, vau ser essencials, podríem dir. Sí, bueno, vam intentar protegir, que no veiem que hi havia una mancança molt gran, que aquí és... Uh es podia fer, doncs vam intentar això, arribar a, a, a per tot on poguéssim. Mm -hmm. Doncs Laura... Tot una altra cosa sí. que et volia comentar, que, um, suposo que, bueno, que aquí ja tothom parla i tothom diu, les mascaretes de roba, aquestes que són doble cara que estem donant nosaltres, val, uh, tenen la mateixa protecció que una mascareta d'aquestes sanitàries que compres de, de fer servir i llançar. Mhm. Mm Mal més econòmiques més ecològiques que una de... No, sembla que aquestes que venen a la farmàcia o així sembla que et protegeixin més i no, realment una d'aquestes que fer servir estan al carrer Suan i tal per a duret, es notura més mm -hmm. les de roba almenys són reutilitzables arribes a casa, les rentes i l'endemà te la tornes a fer, a posar Després no generem tants de residus, mm. tant que dèiem que tot havia de canviar, mm. i d'un moment estava dient que per pitjor, sí. perquè el mar ja ple de guants i mascaretes, des que siguem una miqueta conscient. Sí, sí, la veritat és que estava a puntualitzar-ho perquè a vegades han sortit alguns comentaris, no?, de, de ostres, però aquestes mascaretes són serveixen, vull dir, van bé i la veritat és que a vegades que n'hem parlat, ja sigui tu o amb altres persones que també confeccionaven mascaretes d'aquestes de, de roba doncs ens comentaven eh, que sempre seguien d'una doncs, banda totes les restriccions i totes les mesures per tal de que eh, quan es fes l'entrega fossin estiguessin esterilitzades i d'altra banda doncs, també que s'adequessin a, a la normativa. En aquest cas, a més a més aquest valor afegit de, de poder reutilitzar-la eh, i de no generar tants de residus, un fet que també és un altre debat eh, del, del qual eh, se'n se pot parlar i se n'està parlant, de fet, al voltant doncs, de, del que ens està deixant aquesta crisi sanitària, també, que d'una banda doncs, ha deixat i deixa imatges que, que ens hauria de fer reflexionar i que no haurien de passar, eh? que veure guants, mascaretes llançades pel carrer i que finalment acaben totes al mar. Vull dir, tant si ho llancem a, a, a 100 metres del mar com a, a 10 quilòmetres que tot acaba aparent a l'aigua i això ja es pot veure i ho, ho seguirem veient segurament aquest estiu que, que hi haurà molts uh, molt d'aquests materials a les aigües de, de la, del nostre litoral. Laura, gràcies per puntualitzar això també i res, seguim en contacte i moltes gràcies per, per atendre. Moltes gràcies per donar-nos rassó i qualsevol cosa sabeu un som. Doncs amb aquesta darrera conversa amb Laura Cama hem arribat al final de l'informatiu de Ràdio Palafrugell d'avui dimecres 27 de maig. Nosaltres us recordem que a continuació tota la informació passa per radiopalafrugell.cat i també per les nostres xarxes socials. Ens trobareu a Facebook, Twitter, Instagram i també al canal de notícies de Telegram. I d'altra banda doncs, us agraïm que un dia més hàgiu triat la nostra emissora per informar-vos de les notícies de Palafrugell. Que passeu una molt bona jornada. Ens retrobem demà a la mateixa hora. Fins aquí la cita d'avui amb els serveis informatius de Ràdio Palafrugell.